Васиренко пішов до двору свого шуряка Корнійчука, перейшов великий шлях в бічну вулицю і спинився коло хати з бляшаним дахом і мальованими віконницями. Гарна хата, а багато клопоту мав через неї Олекса. Хто хоч наступав був, його хату під штаб брано, а за клуною розстріляно двох гетьманців, шістьох махновців та трьох комуністів. Довго кров видно було, діти ходили дивитись. На подвір'ї не було нікого, і Васюренко зайшов у сін. Тільки норипнуло двері, з-за хати вибігла Марійка. «Це ти?» – гукнула вона. «Ой, Боже мій! Що ти, як нема собаки? Я за хатою дитину колишу, а в хаті дихати нічим. А тут у хати простісінько йди й бери, що хоч. Кудись хлопці повіялись. Сірка нашого вкрадено. Знаю, хто. зінченки прокляті з'їли його. Сама бачила його хвоста у їх заклунею» злидні, прости господи! А вчора одвихнулась до Льоху, дивлюсь, Грицаєнків Юрко краєць хліба з хати тягне. Аж загородами його сукиного сина нагнала. Чисто руки покусав, як одіймала. Вернулась уже в мого Сереги дітвора хліба дібрала. Одна мука, прости господи! Оце я прийшов сповістити, сказав Осіренко. Був я на станції, так і Олекса там. Казав виїхати кіньми, та щоб і іншим переказали. Марійка кинулась гукати хлопця з кіньми. Василю, Василю, веди коні. Васіренко сів на призбі. Не кличе його Марійка до хати, боїться, щоб їсти не попрохав. Коли віз за трох котів з двору, Марійка ніби знову помітила брат. Ти ще тут? спитала вона. Треба хату замкнути, піду дитину люляти, щоб не зайшов хто. Марійко, сказав Васиренко. Ходив я в город, на останє виміняв паляницю. Прийшов я, матір нагодував. «А чи довго стане? Все виніс. Порожня хата. А я оце як єсть. Олекса зерно привіз. Позичте пуд. Я одроблю вдвічі. Здоровий я, тільки змарнів тепер. Не вік голоду бути. Уродить заживемо. Сама знаєш, який я робітник. Ге, як робив був. Позич, Марійко. Не для мене це. Для матері просю». «Пуд зерна!» – гукнула Марійка. «Господи, помилуй, де ж у нас ті пуди? Четверо дітей з голоду пухнуть. Напозичались так, що коні скоро продаватимем. Та чи тобі замакітрилось отаке сказати? Дайте пуд зерна. Вигадали люди, що в нас є, а ти й собі. Ну, та то стороні, їм рота не замажеш, а ти ж рідний, теж базікаєш. Діждала ж от брата, прости господи». «З матір'ю останнім поділитися треба», – сказав Осіренко, не підводячи очей. А ти хоч зернятка хіба дала?» Марійка, мов, не дочула останніх слів. Вона похитала головою. «Всі кажуть, і я кажу. Погано ти з матір'ю робиш. Не малий ти, слава Богу, двадцять тримаєш, а як дитина. Матір Бог кличе, а ти її нагло на світі держиш. Мучиш ти її, гріх тобі грицю. Не просить вона їсти, а ти її запихаєш. Та чи вона тобі рідніша, ніж мені, чи як?» А бачу я, Боже, тут воля, гріх великий проти Бога йти. Марійка витерла сльози. Дай їй спокійно померти. Лосюренко посміхнувся і махнув рукою. То значить, як матір помирає, так придушити її? Та як волочнука жінку або петриха дитину? Він підвівся і глянув на сестру. Бач, яка гладка, до кістечки не щепнеш. Ти ще про Бога згадуєш. Та як він бачить з неба, то покарає тебе за скнарість. Марійка перехрестилась. «Хай мене Бог боронить від твоєї лютості!» Васюренко пішов геть. Не дійж дивана, що він ще просив її. «Ех, не дурно пишуть на куркулів! Не душі, а залізо! Камінь твердий!» Він поволю простував до своєї хати. Оце вже дійшов він до краю, нікуди далі. «Хе, паляниця надвох! Це ненадовго! А більше немає, і взяти ніде!» Коли хата Андрія Чобутаря він спинився і скинув подраний картуз. Андрій з жінкою виносили на кладовище своїх хлопців. Зробили мари з ліси, поклали їх непокритих і несуть у двох. «Коли померли?» – спитав Осіренко. «Одно вчора ввечері, а друге сьогодні зрання». Так оце поспішаємо», – промовила жінка. «Бо, каже, сьогодні батюшка ходитиме на могилках, похованих гуртом запечатуватиме». «Он вона як?» – зітхнув Андрій. «Несимо, а нас хто нестиме? Так і згниємо в хаті. Порушись, парасю!» Вони рушили. Вдома Васюренко сів за хатою в холодку. Ой, спека люта, останні сили потом сходять. А він уже і так був знесилений до краю. Зомліли руки, обважніли ноги, тіло було мляве якесь гидке. Було вже за полудень, і він з'їв трохи хліба. Його занудило, і він мусив лягти під хатою на спину. Так лежав він довго. Вже сонце схилилось на захід, а він лежав. Очей не заплющував, під голову підійти руки й думати не думав, і спати не спав. Було тихо, повітряно, навіть у затінку душно, і вуличний пил, здавалось, туманом стелився перед очима. Було тихо. Тільки раз затупили коні і поторох котіло. Їхали станції Корнічук та інші. Коли сонце заходило, йому здалося, що він трохи збадьорішав. Хотів підвестися, але з самої думки про це тіло його защеміло. Він зітхнув і почав засинати. Потроху, поволі. Вранці Весюренко прокинувся пізно. Сонце вже добре зійшло. Довгий сон не зміцнив його, тільки ще більше розв'ялив і розсотав йому тіло. В голові йому стукотіло і руки тримтіли. Всередині смоктало, тягло, живіт ніби підвело аж до горла. З рота йому пашило гнилизною, і він гикав, почуваючи той сморід. Хотів плювати, але слини не було. Хитаючись, він пішов у хату. Дикою, страшною видалося йому порожнеча хати, бруд і ледве чутні зітхання матері. Повітря було, мов, цвіла вода. Здавалось, то сморід з його рота залив хату. Осіренко спинився і взявся рукою за косяк дверей. Вся хата потьмарніла перед ним і попливла від нього далеко геть. «Оце каюк мені», – подумав він, заплющуючи очі. Проте він ще мав у собі сили. Він підійшов до полу і сів, хоч голову йому шматувало. «Мамо», – промовив він. Хворона над повернула повернуло голову. На його глянули байдужі загусклі очі з жовтого, аж синього обличчя. Над очима, ковтуном збившись, звисало нечесане сиво волосся, а посередині – безладною діркою чернів на обличчі розтулений рот. Осіренкові здалося, що мати дивиться ротом, а не очима. Ніщо не нагадувало йому матір, ні колишнього життя коло неї, ні її турбот, ані праці. Все чуже було в її зможках, у загостреному носі і у ниточках, що звисали з її плечей замість рук. «Мамо, їстимете?» – спитав Осіренко. Хвора не вирухнулася, вона лежала на спині і очі дивилися не моргаючи. Тоді парубок одломив трохи хліба, намочив воді, поклав її у рот. «Мамо, ковтайте!» – гукнув він. Хвора поволі ковтнула і безгучно заворушила губами. «Мамо, ковтайте!» – гукнув він знову. Спочатку він байдуже подавав матері хліб, а далі почав відчувати серед хатньої задухи чисту, прекрасну пахощ розмоченого хліба. Ця запашність залоскутала йому душу, і він вдихнув її, Наповніли легені. Він нахилився над паляницею і понюхав її зблизька. Розкішні п'янючі струмки повставались над неї. Він затремтів, Слина буйно ринула йому в рот. Він не сплював її, і вона падала тягучими краплями з підборіддя на груди. Вже час і мені їсти, – захватом думав він. Раз на день. Уже час. Васюренко одломив шматок, поклав собі в рот і довго жував не ковтаючи. А далі почав ковтати, швидко, запихаючись, і з кожним ковтком лились йому всередину спокій і сила. Він заспокоювався, яснішала його голова. «Здоровий я?» – гадав він. «Хто з хлопців виходив проти мене на вулиці? Оце тільки трохи занепав. Ей, якби не мати, хіба пропадав би? На Полтавщину чи Київщину подався б? Скрізь зароблю. Мати приборкала мене. Тут нічого не вдієш». Я не Марійка і не волоченко, щоб людей душити. Матір догляну таке діло. Іди далі, то легше ставало йому й спокійніше. Приспані голодом мрії огортали його. Він гадав про машину, якою можна напустити дощ, що таку машину можна збудувати, він був того певний. Йому уявлявся величезний паровик, може, сто разів більший за паротяг, яким він приїхав, і довга довжелезна дуда, і встромлену її аж у океан. По тій дуді, тягни воду сюди, а тут їй кидає догори, і вона падає дощем. Під ним красуються ниви, наливають зерно, хилять додолу важкий колос. А дядько Степан каже, що ми дурниця. Так собі плюнь та розітри. А потяг теж чху. А героплан, А лістрійчество? О, він читав, як пройде комуна, тоді скрізь лістрійчество буде. А голод хіба за комуни буде? Він знає, що комуна – це добре. Так треба. Та тільки ж народ хоч кілок на голові тиши. Он мій шудовенко, що пана вигонив був та з червоною хусткою через груди ходив. Про свободу кричав. Тепер собі до комерції взявся. По хліб їздить та каже, чого це ви, люди, добрі не зберетесь? Та не всипете мені гарячих колозборні за те, що я вас із пантелику збивав. А вчитель йому, комуна – це дуля тобі підніс. Дурний народ. Хліб хай дадуть, кажуть. Без кому не жили. Скрізь про смерть. Мале й старе, смерть, смерть, мов нічого на світі немає, а самі на місці сидять. Ну й косить їх. Дурні, голосно промовив він, і примітив щось непевне. Він злякано підвівся і озирнувся навкруги. Коло його замість учора початої паляниці лежав тільки невеличкий обламаний окраєць. Він не вірив своїм очам, він нахилився, заглянув під піл, чи не впав де шматок. Не було, не було. Це він з'їв паляниці, не помічаючи задумками. Жахнули в йому душу. Він стояв, мов з «Падлюка я!» – шепотів він. «Падлюка! Стерво! Матір пограбував!» Стуги з ненависті до самого себе він аж посірів. На матір соромно було глянути гидко було почувати учання свого шлунка. Він махнув рукою. «Пропадаюсе!» В йому, мов, щось урвалось, і стало йому байдуже. Поволі він витяг з-під матері лахміття, взяв удочку і накопав черви. Черви були глибоко, і він довго колупав ціпком суху землю. Потім він пішов до річки. Спека на дворі нагнала на його ще більше байдужжя – він ішов, як сновида. «Ось і річка!» – Ось Оренко спинився. Вода лежала перед ним спокійна, нерухома, отбуваючи на своїй рівнині, так само завмерле безхмарне небо. Пісок і камінь пекли ноги. Він роздягся і почав прати. Безжалюбив бив жовте, аж груде з броду, дранті об камінь, тер піском і полоскав. Потім повісив його на каміннях сохнути, а сам голий взявся до ловитви. Плукав з каменя на камінь, закидаючи вудочку. Один бобир поймався, він тримав його в руці, а більше не бралось. Посохла білизна, приходили корови пити, купались діти. Осіренко кинув пійманого бубиря у воду і почвалав додому. Вдома він не міг знайти собі місця. Сів за хату, але перейшов у сіни. Тут було прохолодно, і він ліг. Але нудьга і безнадія були з ним поруч. Він встав і знову вийшов на подвір'я. Сонце пахнуло йому просто в обличчя, над головою тягнулося небо, як розпечений килим, і навкруги було тише та завмерлі хати. «Та як же це я!» – гадав він. «Як же я не примітив! Ех, сказано, голодне, безпам'ятне!» Васіренко раз у раз ворушив цю думку і дедалі тоскніше ставало йому й гидкіше. Голова його була похила і руки мляві. Він окинув оком завалений льох, бур'яну дворі і свою хату в рямцях. «Егей!» – промовив він голосно. Приходять кінці. Хто хоч хату продати може, а мені зась. Проте не такий він, щоб лягти та смерті ждати. Кажуть, що з курію, хоч поганий, а єсть пожиток. Борошно якось із нього роблять. Піти розпитатись? Він насунув на лобо картуз і пішов до зборні. Коло зборні, як і завжди, вся громада. Куркулів не вийдко. Та що їм до них зборня сама прийде? Баби окремо, чоловіки самі. А часом зійдуться, тоді здіймається галас. Так і сьогодні всі в одній купі. Посередині стара Кандзюбиха, а проти неї дядько Степан, розпатлений без картуза. Дурна ти баба! – каже він. – Дожила до сивого волосу, а розуму катма. – А ти проклятий! – гукала баба. – А ти антихрист! Стороніться, люди добрі, в йому сатана сидить. Підіть самі в город подивіться, на свої очі бачила, бо угодника ікона нова стала, матері Божої нова, і вшестя нове. Народу не пройдеш, а більшовики нагаями розгонять. Боже мій, ото ж чудо! Велить Бог терпіти, милость свою являє. Пригубилась я, навколішки впала Господи, питаючи, буде врожай І чую, шепотить хтось Буде врожай? Ріжте мене на шматки, коли брешу Та чи буде Бог з такою дурною балакати? Спитав дядько Степан Ех, бабо, хай мені Бог паляницю спече Ви про Бога скрізь, а пуття з його ніякого І кого бач, поновлює, а кому з того тепло? Дядьки засміялись Бачить Бог – Зубожіли люди, – додав дядько Пилип. – То він сам собі ремонт робить. Але молодиці відвели бабу Кондзюбиху на бік, і вона розповідала їм далі. Дядько Степан плюнув. – Ой, вредна оця баба, тільки муть наводить. Надійтесь, каже от Бога все. А яка там надія, коли пухнемо з голоду? Бачимо, яка житка наша. Наш очі замазувати? Подихаємо, он воно що... «Одихаємо не всі», – промовив маленький дядьку Пилип. «Он ти міш, рояля вже для дочки купив, учителя на музику найняв. Хвалився, що на весну мотор купить молотити. У мене, каже, по-європейському буде». «Десять хат уже купив», – сумно додав хтось. «Два пуди ячменю, та й хата». Їх була ціла компанія коло зборні. Жінки їхні померли, діти теж померли чи розбились. Хату продано за два пуди ячменю. Нащо вона та хата, коли немає жінки, господарства, коли сам лишився як палець? І йдуть вони з тими пудами до зборні. Тут живуть ці великі вусаті сироти, поки стане їхніх пудів, а як не стане, нічого не вдієш, треба пухнути. Сьогодні один опух, завтра другий, а за день, дивись, Уже й не живий. От несуть його на кладовище, закупають, а на його місце новий уже сирота. Не менше їхнього братства. Не було тут скарг, нарікання, прокльонів. Смерть приймали без жалів, не дивувалися з неї. Вчора помер Василь, сьогодні панас, завтра я. А такі, як дядько Пилип та ще й глузувало. «Чи скоро?» – питає. «Мені амба буде». Мучились тихо, ховаючись. Тяжко тобі. Піди десь і стогни. А на людях будь веселий, не скигли. Всім важко. Не тобі самому. І так просто буває. Ходить, ходить людина худаш, кістяк стукотить. Тоді, дивись, круглішати починає. Соком ніби наливається. Чобіт із себе здійняти не може. Так товщеє. Тільки сиза. Аж синя з лиця робиться. Тоді вже хоч і їсти їй, дай, не поможе. Опух Значить, край, каюк, полазить так трохи, а тоді й дуба дасть на вулиці під тином чи колохати, де прийдеться. А ось і мій Спаситель. гукнув дядько Степан Навасюренка. Здорово, хлопче, як тобі йдеться? Погано, відповів той. Кінці приходять. Оце хочу спитати як його з курію хліб печуть. Кінь про курінь, сказав дядько Пилип. З його тільки швидше смерть буває, розіпреживіт, покачаєшся трохи, та й на той світ. Виходить, і тут не зачепишся, промовив Осюренко. А на що чіплятись, промовив дядько Степан. Спускайся на дно, і ото чудно мені, б'ється, б'ється сердяга, а однаково витягнеться. Ти на мене подивись, прийшов я додому, як ти мене розв'язав, а жінку мою вже... До Бога однесли, а дітей п'ятеро, і біс їх не бере. Обсипали кругом, дивляться на мене, як стукнув я кулаком по столі. Тікайте, куди знаєте, щоб і духу вашого не чув. Злякались, розсипались, як миші руді. Замкнув я хату і до зборні. Твій зятьок, Корнійчук, півтора пуда дає за хату, а я не беру, хай подавиться. Що мені з того пуда? Дітей не нагодую ним. Знаю, що пропаду. Не врятує він мене. Подохну, поїдять мене черви. Оцей пожив, значить. Правда, товарище?» Він ударив по плечі дядька Пилипа. Малий дядько засміявся. «Таке стерви і черви не їстимуть!» Стару канцюбиху повели молодиці вгощати. Вона з того жила. Колозборність стихало. Сиділи по кілька і гомоніли тихо. Але Васюренко дізнався новини. Американці, що про них давно вже балакають, таки мають завтра приїхати і їсти даватимуть малим та хворим. Ніхто тому не йняв віри. Васюренко кинувся до старости, записав матір. А староста каже А, багато вже попухло з американських обіцянок.